Аудіокниги українською від студії Келідор. Дякую вам, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал підписками, вподобайками та поширеннями в соціальних мережах. Дякую нашим захисникам за те, що маю змогу працювати для вас і записувати твори українською мовою. Української має бути більше! Філіп Кіндред Дік Повішений Рівно о 17.00 Ед Лойс привів себе до ладу, накинув пальто, вдягнув капелюха і вивів із гаража свою автівку та рушив до магазину. Ед торгував телевізорами. Він почувався добряче втомленим. Це вам не жарт! Скільки землі у підвалі перекопав, а скільки він іще вивіз її на тачці за задній двір, спина й руки боліли. Для такого віку, Еду вже перевалило за сорок, навантаження було пристойним. Хоча, з іншого боку, його Джанет на зекономлені гроші зможе купити собі нову вазу. Та й якщо відверто, Йому самому подобалося займатися ремонтом фундаменту. Сутеніло. У довгих променях сідаючого сонця ми готіли повз нього перехожі. Всі як один були втомлені й похмурі. Вони були різні, але щось їх об'єднувало. Похмурі, навантажені пакетами і сумками жінки – натовпи студентів, які виснажено перетікали з університету додому, службовці, бізнесмени і легковажно одягнені секретарки. Ед зупинився на червоне світло, а тоді повів свій паккард далі. Магазин чудово працював і без нього. Варто було лише приїхати, аби підмінити когось на час вечері, Ну і, звичайно ж, переглянути звітність. Можливо, він і сам зможе закрити декілька у Машина котилася повз маленький острівець зелені посеред вулиці. Це був місцевий парк. Навпроти магазину, телевізори Лойса, продаж і сервіс-центр не знайшлося жодного вільного місця. Ед вилаявся і розвернувся. Він знову проїхав повз крихітний безлюдний скверик, залишаючи за спиною питний фонтанчик, порожню лаву і ліхтар, який стерчав над усім тим. З ліхтаря, до речі, щось звисало, щось таке темне, безформне, немов якийсь мішок чи що. Раптом та штуковина легенько гойднулася на вітрі. «Манекен?» Лойс опустив вікно і висунувся, аби роздивитися загадковий предмет. «Та що це таке, чорт забирай? Реклама якась?» Торгова палата час від часу щось вивішувала у сквері. Він знову розвернувся і знову проїхав повз. Тепер він прагнув неодмінно роздивитися ту незрозумілу штуковину. Ні. Це був не манекен, та й на рекламу не вельми схоже. Та раптом едві чув, як волосся в нього на загривку стає дибки. Він насилу ковтнув слину. По руках і по шиї потік холодний піт. З ліхтаря звисало тіло. Людське тіло. Ти тільки подивися на це, крикнув Лойс. Ану ж бо, ну ж бо, давай, виходь. Дон Фергюсон повільно і з гідністю виплив із магазину на ходу, застібаючи піджак у смужку. Еде, це щось важливе? Справді важливе, я не можу лишити магазин на помічника. Ти це, це бачив. Ед пальцем у темряву, яка загустала Ліхтар чітко вимальовувався на тлі західного неба Столб перекладена І щось, що на ній розгойдувалося Ось там, ось там Ви що, з глузду з'їхали? Скільки воно вже там висить, а? І всі, зверни увагу, всі спокійнісінько йдуть повз Немов так і треба Дон Фергюсон повільно запалив цигарку. «Слухай, ну чого ти переполошився? Воно ж не без причини висить. Я впевнений у цьому на всі сто відсотків». «Що? Не без причини? Та яка може бути цьому причина, Доне?» Фергюсон знизав плечима. «Ну, пам'ятаєш, як Комітет безпеки «Битий Бюїк виставив, типу, як попередження громадянам. Може, це якась акція на кшталт того, звідки мені знати?» До них підійшов Джек Поттер із взуттєвого магазину. «Що там, хлопці?» «Та он, там тіло на ліхтарі висить!» – сказав Лойс. «Піду я викличу поліцію». «Та вони, напевно, в курсі». «Зауважив Поттер, інакше б його вже давно зняли?» «Так, а мені час за прилавок», – суворо сказав Фергюсон, зиркнув на Лойса і попрямував назад у магазин. «Спершу справа, а потім уже розваги». Лойса від тих слів трясло. «Ви це бачили, га? Погляньте, там висить тіло! Людина!» «Та мертва людина висить на стовпі!» «Звичайно, бачив, веде. Я його іще після обіду вперше побачив, якраз коли виходив кави попити». «То він що там? Від самого обіду телепається? «Ну так. А що тут такого?» Поттер коротко глянув на годинник. «Гаразд, теде, Вибач, мені вже час. Бувай!» І Поттер швидко покрокував геть, миттєво змішавшись із натовпом, що мляво протікав тротуаром. Чоловіки, жінки, всі вони йшли повз сквер. Деякі із цікавістю зиркали на тюк. Але йшли далі. Жоден не зупинився. Ніхто нічого не сказав і ніхто не звертав зайвої уваги. «Я, напевне, зараз з божеволію», – сказав сам собі Лойс. Він швидко зіскочив з бордюру і пішов просто через проїжджу частину, проходячи між машинами, що уділи йому. Він дістався протилежного тротуару і обережно ступив на зелену травичку скверу. Це було тіло, що належало чоловікові середніх років. Сірий, строгий костюм, щоправда, роздертий у кількох місцях. На тканині місцями засохлі плями бруду. Обличчя незнайоме. Лойс ніколи його не бачив, отже, не місцевий. Труп висів спиною до Лойса, але вечірній вітерець хитнув тіло, і воно повільно гойдаючись розвернулося. Кіру, не мов би подерли. У глибоких подряпинах запеклася кров. На одному вусі, невідомо яким дивом, утримувалися поламані окуляри у сталевій оправі. Очі покійника вирячилися. Язик, посинілий і розпухлий, вивалився з рота. «Сили небесні!» – пробурмотів Лойс, Відчуваючи, як до горла йому підкочує нудота. Він ковтнув, потім ковтнув знову, задихав і пішов назад до тротуару, намагаючись стримати себе, аби його не знудило. Його тіпало від відрази і від страху. «Чому? Як так вийшло? Хто ця людина? Чому вона висить тут? Що все це означає?» І найголовніше чому нікому не має жодного діла? Ед ненавмисно зачепив чоловіка, що біг тротуаром. Дивіться, куди йдете проскрипів той, і тієї ж миті охнув. О, господи, Еде, я тебе відразу і не впізнав Ед кивнув. У голові у нього стояв туман, думки плуталися. Привіт, Дженкінс! «Щось сталося?» Дженкінс служив у сусідньому паперовому магазині. Він дбайливо підхопив Еда під руку. «Ти погано виглядаєш, чоловіче!» «Там тіло. В парку!» Змахнувши рукою за спину, спробував пояснити Лойс. «Звісно, звісно, Еда!» Дженкінс дбайливо відвів його під вивіску «Телевізори Лойса», і поставив, прихиливши до стіни. Звісно, тіло, ти, головне, не хвилюйся. З ювелірного вийшла Маргарет Гендерсон. Вона підійшла до них. Допомога потрібна. Та ось, Еду стало погано. Лойс вирвався із їх рук. Та як ви, як ви можете просто стояти і дивитися? Ви що? «Нічого не бачите? Господи Боже!» «Про що це він?» – боязко запитала Маргарет. «Та про тіло!» – заволав Ед. «Там тіло висить на ліхтарі!» Навколо них зібрався невеликий натовп. Йому що, погано? О, та це ж Ед Лойс! Еде, ти як?» «Тіло!» Заволав Ед на межі сили своїх легень і почав проштовхуватися крізь натовп. Його хапали за лікті, намагалися стримати, але він виривався. «Відпустіть ви мене! Поліція! Викличте поліцію!» «Еде!» «Лікарю! Лікарю телефонуйте! Йому неодмінно терміново потрібен лікар!» «Він захворів?» А напився, чи ще щось? Лойс видерся із кола людей, які гомоніли, обговорюючи його. Спіткнувся і ледь зміг втриматися на ногах. Перед очима все пливло. Каруселлю крутилися довкола обличчя. Різні обличчя. Цікаві, стурбовані, стривожені, перелякані. Чоловіки і жінки зупинялися подивитися, що відбувається. Він почав проштовхуватися до входу у свій магазин. За склом Фергінсон спокійно розмовляв із якимось джентльменом. Він демонстрував йому можливості телевізора Марки Емерсон. Під фолі, за стійкою сервіс-центру, підключав новий філко. Лойс заволав із останніх сил, але його голос потонув у реві машин та гомоні юрби навколо нього. «Та зробіть же що-небудь!» – репетував він. «Не стійте просто так! Зробіть будь-що кажу вам! Тут біда, нещастя! Біда насувається! Ви що, не бачите?» Раптом юрба розступилася. До Лойса просувалися двоє високих, широких у плечах поліцейських. «Ім'я і прізвище» Буркнув той, котрий був із блокнотом. «Ну, нарешті! Лойс!» – втомлено відповів він, витираючи чоло хустинкою. «Едвард С. Лойс! Послухайте! Он там! Адреса постійного проживання!» – суворо і незворушно запитав поліцейський. Поліцейський автомобіль швидко просувався у потоці машин, у раз когось обганяючи. Лойс безсило відкинувся на сидінні. Йому було погано. Він зробив глибокий вдих і відчув, що все ще продовжує тремтіти. «Я... я живу на Херст Роуд 1368. Це десь тут, у Пайквілі?» Так, сер. Лойс із відчайдушним зусиллям змусив себе випрямитися. Вислухайте мене. Будь ласка, сер, там у парку, на ліхтарі, там висів. Можу я знати, де ви були сьогодні в день? запитав той поліцейський, який був за кермом. Де я був? відгукнувся луною Лойс. Ну вас же не було сьогодні у магазині. Так? А так, кивнув головою Лойс. Я був вдома, у підвалі. У підвалі? Поліцейський, незважаючи на те, що він кермував, здивовано озирнувся через плече, аби поглянути на Лойса. Ну, я копав. Копав яму, аби відремонтувати фундамент. Землю копав і вивозив назовні, аби потім залити контур цементом. А що, чекайте, який це має стосунок до...» Втім, другий коп із блокнотом обірвав його, поставивши наступне питання. «Хто-небудь перебував у будинку разом із вами?» «Що? А, ні. Дружина поїхала у місто». «Діти були в школі». Лоїс глянув спершу на одного здоровання у поліцейській формі, потім перевів погляд на іншого. «І тут?» У його погляді промайнула іскорка надії, майже божевільна. «То... ось воно що! Тобто ви хочете сказати, що, оскільки я сидів вдома у підвалі, то міг пропустити якесь пояснення, що всі вже знають, а я, я все пропустив? Поліцейський з блокнотом помовчав в якусь хвилю, а тоді відповів. Саме так, ви пропустили пояснення. Тобто ви хочете сказати це офіційно? «Ну, в сенсі, тіло має висіти там, де воно висить?» «Так, сер, воно має висіти там, де висить. Воно виставлено на загальний огляд». Ед Лойс вимучено всміхнувся. господи, ну слава тобі, Боже! А я, а я розкричався, піддався, як то кажуть, Впливу моменту, не маючи повної інформації. Просто я подумав, ну, мало що могло трапитися, а раптом це Куклукс-клан зробив, або хтось когось вбив, ну, комуністи чи фашисти. Ну, ви ж мене розумієте. Він ще раз витер обличчя хустинкою із нагрудної кишені. Втім, руки у нього все ще помітно тремтіли. Я «Я такий радий, що тут немає жодного підступу і все гаразд!» «Так, сер, немає жодного підступу!» Поліцейська машина під'їздила до будівлі суду. Сонце вже сіло. Вулиці захопили темрява і морок. І це було дивно. Ліхтарі ще не запалилися. «Мені вже трохи краще!» сказав Лойс. Я трохи перехвилювався, переполошив всіх одним словом. Ну, а тепер, коли все з'ясувалося, ми... Ми ж не будемо їхати до відділку. Поліцейські мовчали. «Е, джентльмени, мені взагалі-то потрібно назад у магазин, та й діти ще не вечеряли. Я вже все зрозумів, я кричати, репетувати більше не буду. Тоді для чого нам... Це ненадовго, перебив його поліцейський, який був за кермом. Ми впораємося швидко. Ну, швидко, то швидко, знічено пробурмотів Лойс. Автівка пригальмувала перед світлофором. Я, напевно, так по-дурному виглядав, гала зійняв все таке. Безглуздо, звісно, і що це на мене таке найшло? Лойс різко відчинив двері і рибкою кинувся на бруківку, перекотився і схопився на ноги. Машини якраз рушали з місця, адже загорівся зелений. Лойс стрибнув на тротуар і помчав геть, ухиляючись від зустрічних перехожих. Позаду він почув тупотіння і вигуки. Це не поліцейські. Він відразу це зрозумів. Місцевих. Пайквільських поліцейських він знав всіх на перелік. Двадцять п'ять років він працював у цьому магазині. Часто доводилося перетинатися. Тому всіх місцевих копів він знав в лице. Всіх до єдиного. А ці двоє – вони не копи. І жодного пояснення тому, що сталося у сквері, вони не дали. Поттер, Фергінсон, Дженкінс – вони теж не знали, чому воно там. Не знали і знати не хотіли. А ось це якраз дивно. Дуже дивно. Гарячково обмірковуючи своє становище, Лоїс пірнув у магазин будівельних товарів, пронісся повз очманілих продавців і покупців, влетів у складське приміщення і вискочив із чорного ходу. Ледь не перечепившись через сміттєвий контейнер, він збіг вгору бетонними сходами, переліз через паркан, зістрибнув з іншого боку і прислухався, задихаючись і тримаючись за груди. Позаду не кричали і не бігли. Чудово! Йому вдалося відірватися. Він стояв у гирлі провулка. Провулка темного і засміченого. Під ногами валялися якісь дошки, у ривки картону кинуті шини Провулок вів до великої вулиці Там якраз заблимали і увімкнулися ліхтарі Тротуаром йшли люди Чоловіки і жінки Вивіски горіли неоном Машини, сигналячи, проїздили проїжджою частиною Якщо рушити праворуч «Потрапиш до поліцейської дільниці. Вона зовсім поруч. За вантажним під'їздом бакалійної крамниці біліла цементна стіна будівлі суду. Вікна були загратовані. Над дахом антена. У темряві, що заустала, громадя стіни здавалося іще вищою. Це небезпечне місце. Не можна тут стояти. Треба бігти, втікати» аби забратися звідси подалі від них. Від них. А хто ж вони такі?» Лойс крадькома пішов провулком. За величною будівлею суду містилася мерія. Старовинна, із дерев'яними блискучими, позолоченими бронзою дверима. Сходи були широкі і цементні. Вікна кабінетів у мерії темні, світла ніде немає. По обидва боки від сходинок клумби із невисокими туями. Все як завжди. Але ж ні, щось не так, щось точно не так. Над мерією згори росла пляма темряви. Чорний конус мороку темніший, ніж навколишня ніч. І та чорнота над дахом спрямовувала у непроглядне небо свої щупальці і розповзалася у ночі. Він прислухався. Боже, звук, це йому не здається. У вуха вповзав якийсь... Звук Лойсу нестерпно захотілося затиснути вуха, аби нічого не чути і не пам'ятати її, не знати. Над мерією гуділо тихенько, приглушено, немов великий розтривожений вулик, ціпеніючи від жаху, Лойс звів погляд. Над будівлею нависала пляма густої темряви такої густої, що темрява здавалася матеріальною, щільною. У чорній воронці щось пульсувало і рухалося, щось миготіло. У той конус із неба тепер він чітко це бачив, падали, пікірували якісь тварюки. Наближаючись, вони на мить зависали над будівлею, а тоді тихенько падали. «На дах!» «Якісь істоти!» «Тварини!» «Миготливі тварини, що падали з небес, просто із чорної ущелини над його головою!» «Вони!» «Він їх все ж таки зміг побачити!» ой спригнувся, ховаючись за похилений паркан. Не звертаючи уваги на брудну калюжу під ногами, він стояв у ній, і невідривно дивився в небо. Вони висаджувалися, вони спускалися групами і приземлялися на дах мерії, а тоді зникали всередині. У них були крила прозорі, такі, немов у гігантських комах. Вони підлітали, зависали, а тоді сідали на дах і якось покрабячому бочком бочком. Переповзали до карниза і ховалися всередині будівлі. Це було огидне і водночас заворожуюче видовище. Раптом подув холодний вітер. Лой здригнувся. Тільки тепер він відчув, що стомився і ледь тримається на ногах після всього пережитого. На сходах мерії з'явилися люди. Вони стояли невеликими грубками. Хтось окремо, хтось подвоє потроє. Вони виходили із приміщення. Ось вийшли відразу декілька людей. Вони зупинялися, немов перечікували щось, а потім спускалися сходами і рушали у місто. Скільки ж їх всього і кого їх? Це було неможливо. Такого не могло бути І з чорної ущелини, що відкрилася в небі Спускалися зовсім не люди Звідти з'являлися якісь прибульці Жителі іншого світу Мешканці, можливо, іншого виміру В оболонці світу відкрилася щілина Вона тріснула і звідти щось поповзло У ту дірку, що відкрилася Пролізли крилаті комахи «Абсолютно чужа, неземна форма життя, але люди!» Групка людей на сходах почала рух. Декілька із них пішли вниз до машин, які чекали біля підніжжя сходів. Один розвернувся і покрокував назад до дверей. Але потім передумав і повернувся теж до машини. «Ні, не до машини!» Лойс із жахом прикрив очі. Перед очима у нього все закрутилося, і він вхопився за кволу огорожу. Адже те, що щойно виглядало, як людина, в одну мить відростило крила, забило ними, наче метелик, і невагомо злетіло зі сходів слідом за рештою. Далі воно опустилося на тротуар кроків за двадцять. І зникло у натовпі, який на цей політ абсолютно ніяк не відреагував. Підробка. Підробка під людей. Хитра імітація. Ці комахи, вони здатні були набирати образів людини, просто як їх земні родичі ті теж мали здатність до мімікрії. Але якщо зимні комахи вміли прикидатися патичком, сухою гілкою або змінювати барву при потреби, то ці, ці іншовимірні чи іншопланетні, вміли мімікрувати під людей. Лойс через силу примусив себе відчепитися від паркану, змусив себе підвестися на ноги, як виявилося, він опустився на просто в калюжу. Навколо остаточно стемніло. У провулку стояла чорнильна ніч, а, можливо, вони мають нічний зір. Можливо, час доби їм байдужий, і вони бачать добре і вдень, і вночі. Він обережно прокрався із провулка і пішов вулицею. Повз нього так само текла юрба. Це були чоловіки й жінки. Щоправда, перехожих стало не так вже й багато. Година була пізня. На зупинках чекали автобуса люди. А ось і автобус. Величезний. виблискує в темряві вогнями фар. Лойс прискорив крок. Він рішуче розштовхав людей і вліз всередину та сів на саме заднє сидіння, яке було ближче до дверей. Замить автобус, гарикнувши двигуном, покотився вниз вулицею. Він дозволив собі трохи розслабитися. Потім почав роздивлятися людей навколо себе. «Втомлені!» Оттупілі після довгого трудового дня обличчя. Люди поверталися додому після роботи. Нічого незвичайного. Звичайнісінькі люди. На нього теж, до речі, ніхто не звертав уваги. Всі сиділи мовчки, згорбившись і легенько погойдуючись у так труху автобуса. Чоловік поруч із ним – Вийняв і розгорнув газету. І став вивчати спортивний розділ. Губи в нього ворушилися. Звичайнісінька людина. Синій костюм, краватка, Напевно, якийсь дрібний бізнесмен або менеджер. Або продавець чого-небудь. Їде додому до дружини і дітей. Через прохід сіла жінка років двадцяти. Темні очі, темне волосся. На колінах якийсь згорток. Плащ на ній був червоний, а з-під нього виглядав білий ангорський светр. Вона сиділа і дивилася вперед із абсолютно оціпенілим відсутнім виглядом. Далі старшокласник у джинсах і чорній курці. Величезна жінка із потрійним підборіддям навантажена жахливих розмірів господарською сумкою. Сумка набита різноманітними пакунками. На товстому обличчі жінки вираз втоми. Звичайні люди. Такі, які щовечора їздять у таких автобусах. Вони просто повертаються додому, до родини. Їх там чекає вечеря, теплі й затишні будинки і ліжечка. Вони їдуть додому, але... Мізки у них померли. Їх тримають під контролем комахоподібні прибульці, які натягнули на себе їхню подобу і захопили їх розум. Який там розум? Вони захопили їх місто, їхнє життя. і Його б захопили. Але він у цей час длубався у своєму підвалі і не поїхав у магазин. Якимось чином його пропустили і не обробили, чи яке слово вжити. Отже, у них передбачено не все. Отже, у їхньому плані є недоліки можливо найдуться інші, такі, як він, такі, як Ед Лойс. І це давало йому надію. Це значило, що вони не все сильні, вони зробили помилку. Вони не змогли підкорити його мозок. Їхня мережа, їхнє поле контролю, якимось чином його не зачепило. Можливо, перешкодою став підвал, а можливо, віддаленість від центру міста. Потім він виліз із підвалу і відразу поїхав у місто, і на нього нічого не подіяло. Отже, можна зробити висновок. Опромінення, чи що там воно? Було тимчасовим і не дуже потужним, адже воно вже припинилося і не змогло пробитися до його підвалу на околиці міста Значить, надія лишається Через прохід за декілька сидінь від нього сиділа людина і дивилася на Лойса Він стрепенувся Удорлявий чоловік із темним волоссям і вусиками. Задягнений добре, гарний коричневий костюм і начищені черевики. У тонких пальцях він тримав книгу, але дивився не на неї. Він пильно-пильно дивився на Лойса. Потім швидко відвів погляд в бік. Лоіс заумер. Хто це? Один із них або такий самий, як він? Людина, яку вже обробили, чи людина, яка уникла обробки? Чоловік із книгою знову втупився в нього.